Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na min shururi anfusina amalina. wa a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlilhu fala hadiyalah ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama Wa ala ala ibrahim mubarik ala muhammad. Wa ala ala muhammad. Kama barak ta'ala ibrahim wa ala ala ibrahim fil alamin. Inna ka hamidun majid. Rabbi syirah li sadri wa sirri amri. Wa hlul min lisani afqahu qawli amma ba' Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung uh, kelas majlis kita berkenaan dengan Iljam awam awwam al kalam Masih minta maaf al So tadi apa saya pukul 9 tadi dah apa uh, dah ready dah cuma masalah teknikal uh, jadi tak dapat nak apa nak nak online tadi pasal kamera lu hmm. pakai dua kamera kan ni kalau so, kita nak bagi apa ada screen untuk kita boleh baca buku so saya terpaksa buat apa dua dua video yang ni kat atas ini satu atau yang kat sini punya apa screen satu soala kuliah uh, apa tak maaf kerana terlewat dan apa semua tanah berikan apa Uh, Perjanjian uh, kepada anda semua yang yang hadir untuk uh, perkebaikan dan juga pahala kerana sam samguk menunggu baik okay jadi kita kita alhamdulillah pada kali tahi kita berjumpa itu uh, kita hadir sekadar tugas yang keenam itu berkenaan dengan al kafuah eh? uh, al imsak imsak menahan diri itu daripada apa daripada uh, daripada uh, masuk kepada perbahasan perbahaasan Uh, apa, apa tentang sifat Allah taala ataupun apa uh, menyebutkan dalil cuma kita kata hari tu uh, adalah apa uh, apa yang yang disebut kata agak agak apa agak kontroversilah bila dikatakan bahawa jangan cari dalil <laughs> dengan dengan asyik cari dalil tu masalah jugalah pasal kita tahu bahawa dalil tu adalah di antara perkara yang uh, mengatur kita agak benar di atas jalan kebenaran okey jadi, dia, dia, dia terangkanlah macam okay, cara untuk jangan mengimitikan tentang sifat dan sebagainya. Uh, kemudian ni dalil ni tak tahu disebut dikatakan pada orang awam kecuali dengan dua dua syarat. Okey. Uh, kemudian uh, kita kita dah bincang kat situ. Habis, Alhamdulillah. Ah uh, ini insya kita masuk pada tugasan yang ke ke 7. Itu ah uh, berkenaan dengan tajuk 172 um, eh. Ah uh, berkenaan dengan uh, tajuk uh, apa menyerahkan eh ataupun apa apa at taslim li ahli makrifati eh taslim li ahli makrifati dia kata alwazifatu sabi'atu tugasan yang ketujuh at taslim li ahli makrifati uh, penyerahan kepada ahli makrifah orang yang berpengetahuan okey boleh mengenal cuma kat sini uh, interpretasi ini akan berbagai bagai bagi orang yang uh, belajar ikut sunnah dia akan dapat faham bahawa kata-kata uh, apa Imam Ghazali rahimahullah Menudu, menuju kepada orang yang mengetahui uh, mengikut sunnah maksudnya para sahabat Nabi SAW sendiri uh, itu, itu yang dimaksudkan sebenarnya bukan maksudnya ahli makrifat ni orang-orang yang apa, duduk betapa uh, tawajuh ke, buat amalan amalan tarekat kemudian sampai kepada tahap di mana dia boleh uh, mengetahui luar daripada batasan uh, apa yang apa akal boleh ketahui maka itu maksudnya, ya? baik dia kata, atas sirimu li ahlil ma'rifati, uh, penyerahan kepada ahli ma'rifat, ahli pada pengetahuan, ahli yang uh, mengetahui, mengetahui tajuk ni. Dia kata, bayan hu anahu yajibu alal'ami ayya' taqidam. Dia kata, dan penjelasan dia adalah, wajib ke atas orang awam. Wajib kata orang awam, ayya' taqidam untuk beri atiqad. Untuk dalam hati dia, dia kena ikutkan. Anaman tawa anhu min ma'ani hadih min ma'ani hadihi zawahiri wa asrariha laisa min tilwir watiyan an rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa siddiqi wa sahabati wa an awliyai wa anil awliyai wal ulama'i wa as-sihabiy. Dia kata apa yang terlipat tersembunyi daripada diri dia eh? daripada pengertian-pengertian apa kena fenomena-fenomena legislasi apa, apa apa yang kita bincangkan ni apa hal perkara yang utama berkaitan dengan Allah Taala dan sebagainya dia kata apa yang tersembunyi daripada dia dari pengertian uh, fenomena ini dan juga asal-asalnya bukanlah tersembunyi atau terlipat daripada Rasulullah SAW tidak juga daripada asyidhik dan juga orang-orang besar di kalangan uh, para sahabat dan juga daripada para wali uh, para para awliyah untuk orang-orang yang dilindungan uh, Allah Taala dan juga para ulama yang teguh ilmu mereka uh, sebab yang tak tahu tu dia yang yang sedangkan Nabi SAW Memang wakil Allah Ta'ala dan mengajar para sahabat, tak sahabat mengajar para tabi'in. So, semua uh, maklumat uh, tentang tajuk mengenai Allah Ta'ala ataupun mengetahui tentang zat atau sifat Allah Ta'ala tu, semuanya telah pun diterangkan oleh uh, oleh Allah kepada Nabi dan Nabi terang kepada kita. Uh, sepatutnya kita macam tu. Jangan kita ada perangai macam golong mutazilah dan sebagainya. Bila mereka bercakap, kata, mereka berkata, kadang-kadang dia kata ada benda rasul pun tak tahu. Uh, Nabi pun tak tahu apa benda yang saya cakap ni. Uh, dia kata. Jadi, ini kata-kata yang yang melampaulah. So, daripada sudut masalah perkara-perkara duniawi berkenaan masalah apa masalah, perkenderaan ke masalah uh, kita panggil apa, uh, penduduk kehidupan So, Nabi pernah sebut kepada para sahabat Antum a'lamu biumur dunia'akum Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu So, Nabi pernah sebut kepada para sahabat kata-kata berkenaan apabila baginda tegur para sahabat mendebungakan tamar mendebungakan tamar Lalu, bila, bila para sahabat dengungkan tamat tu, uh, Nabi kata kenapa tak biarkan saja? Sebab so, tu kalau manusia tak wujud pun, pokok tu berbuah. So, kenapa nak kena kita debungakan, laga-lagakan mayang-mayang dia, laga-lagakan untuk bagi dia uh, mengeluarkan hasil? So, Nabi tanya je. Nabi tanya kepada para sahabat, para sahabat berhenti dan tahun berkenaan, habis semua sekali, uh, buah-buahan keluar tak banyak, maka mereka mengadu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun kata kepada mereka, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu Dan apa yang terjadi yang berlaku tu Untuk memahamkan kita pada urusan, pentadbiran, pengurusan Dan sebagainya yang perlu kepada uh, kaedah yang lain Yang daripada apa, luar daripada apa yang dia pernah terangkan kepada kita Maka kita tak terikat Kena cari, kata mesti jumpa dia pada Nabi ha, Itu masalah ha, Kita kata pasal bab, bab tadi macam menanam pokok Pokok apa nak tanam? macam negara kita beras Dan ada padi, bukan ada, gandum Atau badli Sedangkan di Nabi SAW tu pada zaman bagi hidup dahulu, baginda punya makanan asasi, ruji dia adalah uh, tepung barley, Tepung barley tu yang jadikan roti. So basically kalau kita faham kat situ, uh, keadaan tadi pada kita, cara kita lah. Pada, pada tempat Nabi, cara tempat Nabi SAW. Itu benda-benda yang kita kena kena kena define betul-betul. Sebab so, kadang-kadang macam kes macam Nabi SAW Ta tadi, kadang-kadang orang tu dia sangka bahawa Nabi pun tak tahu. Dia tahu lebih. Ha? Itu masalah ha? Ada berharta kepada orang yang punanya, apa, apa, bukan orang awam saja harta kepada orang yang dah belajar ilmu yang tinggi. Kononnya. Dia pun tak boleh merasakan bahawa dia tahu benda Nabi. Tak tahu. Dia tahu benda Nabi. Tak tahu. Dia tak boleh berlaku. Kalau dia ada perasaan berkenaan, dia masalah. Sebab Nabi SAW, kalau orang tak boleh ada dalam idea kepala dia bahawa Nabi, putusan Allah Ta'ala, Nabi boleh tahu apa yang sepatutnya apa yang tidak. So, secara tak langsung di sini, kita panggil apa, kekedudukan apa, kedudukan Uh, panggil apa apa, apa, apa, apa uh, uh, uh, amalan dengan dengan aku arahna junjungan salam tu dia, dia kena diperhatikan balik uh, jangan dia di mana-mana. Okey. Dikatakan dia kata, kata okey jadi masa dia pertama apa tersembunyi daripada dia tak uh, dia daripada dia, dia kata bukanlah tersembunyi daripada Nabi engkau salam ataupun para sahabat Abu Bakar Siddiq dengan para sahabat, sidir, para sahabat yang lain eh. Serta para para para auliya Allah dan juga orang-orang punya ulama-ulama yang teguh ilmu. Dia kata wa'annahu innama innaman tawa anhu li li'ajzihi waqusurikuhwatihi Dan dia sebenarnya hanyalah terlipat daripada, tersembunyi daripada dia Pengetahuan berkenaan kerana kelemahan dirinya Serta kekurangan kekuatannya Falaim bari an yaqisa dinafsihi wairahu Maka tak boleh dia mengukur dengan dirinya orang lain Dia kata kalau saya tak boleh, kenapa orang tu boleh? Ha, tak cakap macam itu. Fala tukasul malak ikatul bilhaddadin Maka takkan dikiaskan atau diukur Para malaikat dengan tukang besi. Kita nak letak tukang besi dengan ia dengan para malaikat macam ni nak, nak letak macam tu. Dia kata, tak patut kita ada sebarang kefahaman sedemikian. Okay. Dia kata walaikum ayahlu anhu maqadilul ajaizi yalzam ayahlu anhu khazainul muluk. Dia kata tidaklah apa yang kosong daripadanya tipu daya orang yang lemah. Mana benda yang orang lemah tak boleh berdaya? Mesti juga kosong daripadanya khazana para raja. Mana orang lemah tak tahu? takkan khazanah raja pun tak ada ada jangan fikir macam tu faqad nasu ashtata ashtatan mutawafidin manusia ini telah cipta kan dalam keadaan berpecah-pecah berasing-asing dan juga berbeza-beza kalbat kama'a min al-dhahab wal-fidda wa kata seperti logam-logam emas perak dan semua batu-batu uh, apa apa apa yang, ya, apa batu-batu permata yang apa yang kita panggil apa berbeza-beza nilai dia dan batu terpilih jalan dengan berlian, takkan serupa Fangur ila tafa utiha wa ta'abudi wa, wa taba'udi ma bainaha asuratan wa launan wa khwasiatan wa nafasatan Lihatlah kepada perbezaan akan semua mata-permata perkenaan logam yang ada Lihatlah kepada perbezaannya dan jauhnya di antara satu sama lain satu dengan yang lain dan segi rupa dia, warna dia, ciri-ciri dan juga Uh, dia punya dia punya apa, ketu, apa, ketu, apa ke, ke, ke apa ke ke apa ke kemahalan dia mana bernilai dia nilainya pun berbeza-beza ketulenan dia sebagainya takkan serupa okey faqadalikal maka demikian jugalah kalbu-kalbu manusia maadinun maadino di ma'arif dia adalah logam-logam ataupun apa permata-permata bagi uh, dia ada logam-logam bagi permata-permata pengenalan fabadhuha ma'danun linnubuwati walwilayati walilmi walma'rifatillah taala maka sebahagian daripada hati-hati ini adalah dia dia adalah bersifat dengan apa apa apa apa general yang yang apa yang yang yang bernilai bagi para nabi bagi kenabian mana hati itu sedia untuk kenabian kewalian ilmu dan juga pengetahuan tentang uh, tentang Allah Subhanahu wa taala ilmu dan pengenalan kepada Allah taala wabadu mak danun dan sebahagian dipun adalah logam atau tempat-tempat apa bernilai li syahwatil bahimati wal akhlaqisyaitaniyati Dia sebagainya adalah tempat ataupun apa, apa, apa, apa logam nilaian bagi syahwat-syahwat kebinatangan dan akhlak akhlak syaitan memang memang macam tu hati manusia takkan serupa dia kata bal tarunnasa yatafawatu nafil hirafi wasinaati bahkan anda melihat kamu melihat manusia ini sendiri berbeza-beza sama ada lain, lain eh tahap mereka dalam uh, apa apa apa apa, apa uh, pertukangan dan juga pembuatan. Pertukangan pembuatan. Mana orang tu bekerja macam macam tukang kayu. Dia boleh buat benda yang dia boleh buat. Uh, orang yang tukang besi boleh buat apa yang dia buat. Tukang masak buat apa yang dia buat. Semua orang buat benda berdasar kepada anugerah Al Allah Taala pada diri mereka. Faqad yaqdirul wahidu li khifat yadihi wa hadaqati sinaatihi ala umurin la yatamaul akharu di buluh yang awak ilahi fadlan an jami'a umrihi dia kata maka kadang-kadang dia kata mampu seorang di kalangan yang punya apa kemahiran ni kerana rengannya tangan dia dan juga ke ke ke, apa, ke kebijaksanaan kecerdikan akan buatan dia kepada perkara-perkara yang tak mampu tak tak terimpi oleh orang yang lain pada mencapai permulaannya apatah lagi pada pengakhirannya penyelesaikan benda berkenaan lagi dia tak, tak boleh untuk idea pun dia tak boleh, untuk penyelesaian lagi tak boleh dan sekali pun dia kata orang yang tak boleh buat tu, ber, ber, menghabiskan uh, dengan mempelajari ya, menyebutkan diri dengan mempelajarinya seluruh umur hidup dia pun tak boleh buat sebab tu orang manusia ni ada tugasan masing-masing sebab tu tak boleh kita jadikan semua orang sama kita kata semua orang kena serupa, tak boleh memang ada manusia yang mampu untuk contoh macam Belajar bahasa. Ada manusia tak mampu belajar bahasa Tapi dia ada kemahiran yang lain So kemahiran manusia ni ada perkara yang tak boleh Kita samakan. Macam tu hati manusia sebenarnya Ok. Terutama Dekat sini nak bincangkan berkenaan dengan Hati yang mudah mengenal Memahami tentang mengenal Allah Ta'ala Dengan hati yang tak puan-paham Fakadhalika ma'rifatullahi Ta'ala bal Balkamah -bal -bal yang kosimunas Maka dibikinlah juga Mengenal Allah Ta'ala. Bahkan sebagaimana ter Terbahagi-bahaginya manusia dia bagi contoh kat sini, sebagai bagi-bagi manusia Ila, pertama Ila jabanil, a'jizil, la'i ta'ikun nazara, ilal ila titami, ilal titami al-ambuaji, al-bahri Dia kata sebagai contoh kepada manusia dia pecah Pada, uh, Pertama, orang yang pengecut, yang lemah, yang tak mampu untuk melihat kepada apa kepada, apa kepada pukul-mukulnya ombak lautan Wa'inkana' al-sahili, sekalipun dia berada di tebi, tebing dia dia tengok laut tu berhentam pun dia dah rasa kecut. Belum lagi masuk dalam air, tapi laut pun dah rasa gerun. Ini pertama. Ha, ah manusia pecah eh. Nabi kita juga dia kata, dan ada juga dia kata pada manusia ni yang ada pecah kepada "Mayyituka zalika," sampai mampu untuk tengok benda tu. "Walakin la yumkinu la yum, yu, uh, al-khawdu fi atrafihi wa in kana qa'iman mai 'ala rijlihi." Dikatakan ada pula yang mungkin mampu untuk tengok kepada lautan tu bergelora engpa tempat engpa tempat engpa akan tapi tak boleh dia untuk menyelam menyelam masuk ke pinggir laut sebut pun sekalipun dia berdiri pada air berkenaan dengan kakinya nampak kau buat tu datang dia berdiri tepi tapi masuk dalam dia tak boleh kemudian ada pula wa ilaman yutiku zalika pada orang yang mampu untuk berenang masuk dia kata walakin laki akan tapi la yutiku raf'ul rijli arijlah ar arwafrijli anil ardi ihtimadan ala sibahati tapi tak mampu dia tengok boleh tapi dia tak mampu untuk uh, apa, mengangkat kaki daripada bumi uh, apa sebagai apa, sebagai bergantung dengan berenang dia, dia tak apa angkat kaki dia tak boleh angkat kaki sebenar dia, dia tak boleh kemudian adalah wa kepada orang yang berupaya untuk berenang ila hadin qalibin kepada uh, batasan yang dekat uh, pinggir yang dekat dia boleh berenang Minasyati daripada, daripada pantai Lakin akan tapi Layuti ku khawbah uh, Tapi dia tak mampu untuk menyelam uh, Lujat al-bahri, lombang lautan tu Wal mawadi ilmu rakti Al-mukhtarati Kepada tempat-tempat yang uh, menenggelamkan Dan juga bahaya uh, Dia tak boleh menyelam Berkena-bena tepi-tepi tak apa Termasuk dalam tempat-tempat yang bahaya tak boleh Wa ilah dan pecahlah manusia kepada Mayuti ku zalika Siapa yang mampu untuk itu mampu berkena Kepada tempat-tempat bahaya dia Tapi dia kata Lagipun layu tiakul laut tapi tak mampu untuk menyelam. Di omkil bahari ke dalam, ke dasar lautan. Ilmuh tak karihi lagi di hinafa ishu kepada kepada apa dasar lautan yang kepada, kepada tempatnya tempat tempat tinggal tempat, tempat diem dalam lautan tadi yang padanya ada permata permata dan juga apa apa apa batu-batu yang bernilai daripada di perlautan berkenaan dia dia jadi masih ada stages macam macam tu perumpamaan orang boleh berdiri tengok saja orang boleh berdiri dekat air orang boleh berenang orang tak, boleh berenang tapi tak ada menyelam dan seterusnya fahaka mithalu bahil ma'rifati maka demikianlah perumpamaan uh, buat lautan makrifat watafutun uh, nas watafutun nasi fihi dan juga perbezaan manusia padanya dia kata mithlu fihi mithlu hadu qadzati bil qadzati seumpama Uh, apa, apa, apa, apa, apa, apa apa keserupaan uh, berbulu anak panah tu satu demi satu bila orang buat anak panah kan dia lekat bulu kat belakang tu untuk memastikan panah tu pergi straight. Ha tu tu kadah. Ha tu aku aku datuk kadah. Ha, maksud dia apa macam tu dia buat sama rata min walayi rifqin tanpa beza. Mana contoh macam tu lah dia kata sebiji. kata manusia ni berbeza-beza. Ha, cuma cuma masalah ada sekarang ni keupayaan manusia tu yang boleh kuat yang lemah dan sebagainya itu bukan penghalang untuk manusia tadi mencapai kedudukan yang baik atau tinggi insya-Allah Subhanahu Wa Kerana amal manusia ni nilai dia digandakan berbeza-beza. Ada orang yang mungkin buat macam-macam perkara yang baik tapi orang tak nak terima sikit saja. Ada orang buat benda sikit dapat orang nak terima banyak. so kena kena fahamkan juga itu jangan kita belak dia tengok orang macam tu dan kita berhenti kita terus macam Hampa, tengok orang menyelam, kita pun rasa macam, ah, saya tak boleh buat. Tak. Kalau Allah Ta'ala tak pernah ukur manusia itu kepada berapa dalam dia menyelam dekat kondonya uh, lautan Ma'rifat ni. Tapi bahkan Allah Ta'ala nak, uh, nak tengok daripada dia sejauh mana dia ikhlas kepada Allah Ta'ala dan sejauh mana dia mengikuti arahan dan panduan Nabi SAW. Kalau tu menyelam-nyelam tapi ikut cara syaitan atau ikut cara bukan Islam, ikut yoga ke, ikut cara Buddha ke dan mengahami ketuhanan, dan gagal lah. Walaupun dia kononnya berani untuk masuk ke tempat itu. Ha, ini kena faham betul-betul. Eh? Ini perbezaan yang kita kena. Yang kita kena apa? kena kena faham betul. Tak apa. Okay. Baik. Tak apa? Ha? Hmm. Misin. Okay. okay. Dia kata fa'in ki lah jika okay. dikatakan. Fal'arifu nak yuhi itu nabi kamalim ta'ala hatta lanitawi anhum syai'i kita kata jika jika macam tu kalau kita katalah ada orang macam tu ni ke, ke apa, keupayaan dia. So adakah orang yang arif ni pula yang kata arif billah ke gelaran dia pun pakai sini. Ni semua ni self proclaim orang yang suka dakwa untuk diri masing-masing. Selagi si Allah Taala tak tahu pun penilaian kita sebenarnya. Kita cerita dengan orang pengalaman kita. Dia bagangkan kita tu bukannya ada ukuran apa-apa kalau tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam kita buat ajaran kembun bukan kata semua manusia ni semua masuk syurga tak ada yang masuk neraka nabi tak mengajar macam itu atau dia katakan dia cuba kononnya apa keluarkan roh daripada jasad ke so basically bila manusia ada pemahaman manusia sedemikian dia orang rasa dia orang arif tapi dia orang tak arif pun cuma kat sini mungkin ada orang tertanya tanya bila kita lihat manusia secara umumnya dia ada kepelbagaian ada segi apa keinginan keupayaan dia soalan dia adalah adakah maka maka orang yang, yang arif pula Adakah meliputi kesempurnaan Makrifat Allah Ta'ala Seringkan tidak tersembunyi daripada mereka satu benda pun ke? Ha, soalan dia Jadi Imam Ghazali jawab Qulna haiha ta Eh hey, amat jauh lah dia kata Amat jauh lah Sangat jauh lah untuk jadi macam tu Fakat bayanna bil burhanil qata'i Ini kita telah jelaskan dengan uh, Pembuktian yang putus Yang qata'i di kitab dalam kitab al-maqsalil Al aqsa uh, Fi ma'ani asma'illahil husna Uh, apa, apa yang tertinggi atau ter terjauh dalam mengenai mengetahui atau uh, me, me, apa, pada makna-makna nama-nama Tuhan terbaik. Ya, Imam Ghazali sekarang berkenaan dengan uh, apa tajuk Asmaul Husna. Diterangkan tadi dia kata apa? Anah laa kunhu ma'rifatu illallah. Dia kata tidak mengenal Allah Taala dengan sebenar-benar pengenalan kepada Allah Taala Ta sahaja. Nah, itu betul. Nah, ini dia kata betul. Mana tak ada siapa boleh kenal Allah Taala lebih Allah Taala kenal diri sendiri lah wa ana qaliqa wa in tas'at ma'rifatuhum wa wa gazara wa in tas'at ma'rifatuhum wa gazara wa gazara wa gazara ilmuhum ya fa'ida udhi allah subhanahu fa ma utu min bawa sekalian makhluk sekalipun luas dia orang punya pengetahuan sekalipun lebat dia punya ilmu ilmu mereka ya yeah? Maka sesungguhnya dia kata uh, apa bila dibandingkan disandarkan itu kepada pengetahuan Allah, Allah Ta maka tidaklah mereka diberikan daripada pengetahuan kecuali sedikit saja. Sebab tak boleh orang tu compare diri dia dengan Allah Taala. Bila Allah Taala meliputi kan. Dia tak kata uh, bila sebut wala yuheetuna bishai'im min annil illaa bima Dan mereka tak akan meliputi daripada apa? Ilmunya apa sikit pun ilmu dia kecuali apa dia kehendaki saja. Seka so, ta Allah Taala Kendaki, maka dia orang akan tahu. Kalau tak tak nak maka tak tahu. Tak ada daripada Uh, kita panggil panggil apa uh, kehendak sendiri ini kadang-kadang saya perhatikan macam orang yang apa uh, belajar ilmu, makrifat ke hakikat ke ataupun belajar tarikat ke banyak daripada amalan mereka buat tu dia orang nak dia orang nak contoh nak rasa macam ni uh, nak lihat diri mereka rasa lebih bagus ke dia orang dia orang senja senak dia kata kalau nak meningkat darjat ha, dia dia dia sangka bahawa dia boleh buat sesuka hati dia uh, bila mana dia nak dengan ada kehendak dia sebenarnya so, kan kita tahu semua tak ada benda kecuali kehendak Allah Taala. Yang Allah Taala kehendaki sahaja akan terjadi. Ha, bukan kita boleh macam apa uh, buat benda yang lain, buat uh, benda yang kita sempur kita dapat berinsam. Contoh macam kes wanita yang uh, berikan uh, aku anjing minum. Tayyiban Allah Ta ampurkan dosa dia. Kita tak boleh kata semua orang pelacur siapa nak, nak apa, dapat keampunan pergi bagi minum air minum, minum anjing. Tak tercakap macam tu. Masa perempuan tadi dapat keampunan tu dapat berita keampunan. Tadi diberitahu di oleh Nabi Sallallahu ada pun kita, kita tak tahu benda yang kita buat Yang boleh menyelamatkan kita daripada Allah Allah, kita tak tahu benda satu pun Mungkin banyak kita buat, tak diterima langsung Ramadan baru ni, apa kita buat Banyak mana yang diterima Allah Allah, kita tak tahu Kita tak tahu Maksudnya, tak ada benda tu kerana kehendak kita ini pasal kadang, kadang orang sibuk cara nak berzikir lah, sebagainya Dia lupa diri dia, dia, dia nak Dia nak rasa macam ni, dia nak nampak benda sekian eh. Dia lupa yang, yang sebenarnya Pada sudut perkara ni, apa Allah nak dia jadi Apa yang tak nak, takkan jadi bukannya berdasarkan kehendak kita ya selama apa tak lagi benar berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahuwataala ya maka kalau disandar pada ilmu Allah Taala dibandingkan maka dia tidak ada nilai tak kira siapa punya pengetahuan pun hatta para anbiya hatta para malaikat takkan ada serupa dengan ilmu Allah Taala kalau orang kata ada keserupaan dan hilanglah laisa kamitlihi syai huwa as-samiiul basir jadi serupa dengan satu benda bukan masalah zat dia hatta kepada sifat Sifat Allah Ta'ala dia sentiasa agung dan mulia. Tak ada sifat Allah Ta'ala yang tidak agung. Haid, toh pintu ulit. Toh pintu. Entahlah, hilang. Buka pintu, tak toh pintu. Baik. Toh pintu. Hmm. Dia kata lakin, akan tapi, Yang bagi ayat lama. Okay. Haruslah seorang untuk mengetahui dia kata ai ai lama anna alhadrat alilahia bahawa uh, kehadiran ilahi mana menghadiri, di, mendekati diri kepada tuhan yang dia kata muhitatun bikulli fil wujud sebenarnya dia meliputi pada semua yang di alam semesta ni ha, kehadiran ilahi maksud dia apa yang Allah Ta'ala buat sebab tak ada benda yang ada di kat dunia ni bukan buatan allah taala ciptaan ni mana ada benda bukan ciptaan dia iblis syaitan ciptaan dia kita ciptaan allah taala ada jangan tahu pertama sekali dia kata semua kan apa yang, yang ada ni meliputi pada semua ini wujud. Izlaisa fil wujud illallah taala, illallah au taala, illallah uh, taala wa, ta ta wa afaaluh. Kerana tiada dalam yang wujud ni kecuali Allah dan juga perbuatannya. ni. Allah dan perbuatan apa, Allah tak dah buat, itu yang ada. Ha, tapi ini jangan pula jadi macam kes orang oh. geng-geng belajar makrifat dia kata apa? Yang ada hanya Allah. Jadi buat jahat buat baik sama aje. Ha, itu bongok juga kan. Contoh tak turun kepada Rasul memberikan mizan. So Allah turun kepada Rasul bukan hanya setakat dengan Bukti Tapi dia datang kitab Dan mizan Mizan ni ada ukuran Untuk sebab manusia ni Pertegak dengan Kelurusan So manusia berada di atas jalan Yang dia kendaki Dia tak boleh orang tu kata Macam kalau dah kenal Tak sama je Baik ke buruk Super Tak boleh cakap macam tu Banyak kumpulan ajaran sesat Dia buat dua itu dia Dia nak compare diri dia Contoh macam tak tahu Perkenaan Allah Ta'ala banyak Tapi Dia nak up diri sendiri Dia katakan tak tahu ke Tahu ke sama Itu Itu masalah sebab kat sini yang kita kata, perutusan para Rasul, para Ambiya' tujuan dia untuk mengajarkan manusia tentang apa Allah Ta'ala benar kita buat atau tak benar kita buat. So tak boleh kita katakan sama je. Jahat dan baik tu sama. Tak boleh. Tak boleh kita kata sama sahaja. Serupa tidak. Kan? Kan? Kalau tak nak Al-Quran, Al-Fanajj'an al-Muslimin al-Qalemujirimin. Hari kami jadikan orang yang Muslim, macam orang yang buat kesalahan. malakum kaya fatah kumun. Apa hal kamu fikir macam ni? Macam ni kamu hukum macam ni? macam nak kali boleh berhukum sedemikian. Allah Ta tak pernah tak pernah jadikan serupa. Lah. Tapi banyak orang kadang, -kadang zikir itu la ilaha illallah. Bila semujur Allah semuanya Allah. Jahat ke baik, ke sembah patung ke sembah buda ke tak apa. Asalkan sebenarnya tu ada ke alam ni maka itu Allah Taala juga. Ini salah. Ini kewajudan itu. Eh. Dia kata wal kullu minal hadratil ilahiyah. Dan nah, semua dia kata al kullu semua sekali ada daripada uh, kehadiran ilahi mana wa mana riyah mana wujud kerana hadir kerana adanya Allah taala kama anna jami' arbab kerana dikatakan semua eh semua semua sekali orang-orang uh, apa kewalian arbab uh, arbabul arba, arba wilayah contohkan kita kata orang yang punyai jawatan uh, Film askar muaskar ada bayangan dalam muaskar pengemban ada raja hatta al-furash min al askar ini semukan pengawal pun daripada askar juga Walaupun dia jaga, jaga keliling, tapi kita masuk dari askar tersebut. Maka fahum uh, bin jumlatil hadratil sultania. maka yang datang hadir bersama sultan tu, semua tu termasuk daripada uh, kehadiran sultan. Sultan habis itu maka mereka pun wujud sama. Macam jadi dia kata Allah Ta'ala ada, maka yang lain pun wujud sama. Dia kata. So basically, uh, kita okay, kata kalau tak ada otan, tak wujudlah semua sekali. Betul tu? Kerana tak ada benda wujud kecilah Allah Ta'ala Kenapa macam raja ke datang ha, Maka semua datang berkumpul Menterinya semua sekali ha, Jadi buat-buat macam kota kan Dia kata maka terkata, Dia kata saya nak fahamkan Pasal bila orang tu kata Adakah orang yang Arif Alim tadi apa, Mengetahui makrifat ni tadi Dia dapat tahu lebih Tentang Allah Ta'ala Meliputi segala-galanya Apa tidak Dia kata Faklam Dia kata Anakul lama Fi wujudi Dahilun fi hadratu ilahiyah Ketahuilah bahawa semua apa yang ada pada wujud alam semesta ni tak kira apa dia, apa sahaja kita, manusia baik dan jahat sama sekali, dia tetap termasuk dalam kehadiran Ilahi ini. Walakin akan tapi kama annas sultana lahu fi mamlakatihi qasrun khas. Akan tapi sebagaimana seorang sultan dia, dia memiliki dalam kerajaan dia satu istana yang khas. Istana dia khas, ya. Yeah. Wa fi huwa dan pada halaman Istana dia ada medan yang luas Kalau kita nak tengok Cina, bandingan ni macam tengok cerita apa uh, Cerita Keadaan istana dekat apa dekat apa apa Forbidden City, Beijing Dekat Beijing, China kan Maharaja China punya istana punya lapangan luas Kemudian ni kota satu, kemudian keluar lagi kota dua kemudian Maksudnya dia dia, dia setiap lapisan untuk sampai kepada raja dalam tu punya lah banyak lapisan tempat Dan sangat luas Sangat luas mana halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga okay. So, dia kata memang macam istana, okay, bayangkan ni nak faham tentang Allah Ta'ala bila kita kata siapa kenal Allah Ta'ala okay then, macam orang duduk dengan raja lah dia kata, ni bayangan lah, dia buat dia bandingkan Allah Ta'ala misal lebih baik tapi ni bandingkan kita nak faham pasal tadi statement dia adakah orang yang arif ni meliputi terhadap Allah Ta'ala dengan seluruhnya, Adik ha, jawapan, jawapan dia tidak ha, ni cara diteraskan dia kata, raja ada istana, petua di medan yang luas itu. Walidzalika almaidan atabatul yastami'u 'alayha jami'ur ra'ya. Dan pada medan tersebut ada pula pintu-pintu. Ada bidab-bidab ada gerbang-gerbang yang berhimpun padanya semua rakyat. Wala yumkinuna min mujawizil atabati wala ila maidan. Dan orang yang rakyat ni tak boleh sampai, tak boleh uh, melepasi daripada gerbang tersebut dan tidak juga sampai kepada pinggir medan itu pun Ingin di medan istana tu kan? Ha, dia tak boleh sampai pada medan halaman istana tak boleh. Okey, itu pertama. Dia kata, "Fumma kemudian yuzanu khawasil mamlakati fi mujawazatil atabati, wadkhul maidani waljulusi uh, fihi ala tafawutin uh, at ta fil qurbi wal bu'di hasba Kemudian dia kata diizinkan pula untuk orang tertentu kerajaan eh, dalam uh, pada melepasi akan gerbang dan masuk ke halaman dan duduk padanya, ikut kepada perbezaan dekat dan jauh, mengikut uh, jawatan atau pangkat mereka. Mana yang, pangkat yang paling penting lagi ke depan. Kurang penting tu belakang. Warubangah, lam yatruq illa al-qasri khas illa al-wazir wahdahu. Dan barangkali dia kata, takkan masuk, takkan mengetuk kepada istana yang khas tengah-tengah tu, kecuali menteri saja Menteri saja. Mana orang ramai dekat sini tapi menteri saja akan dapat masuk. Fa ma الْمَلِكَ malika الْوَزِيرَ مِنْ min asrari Kemudian raja pula akan buka pada uh, menteri berkenaan daripada rahsia-rahsia rahsia ke kerajaannya. Alama, yurid di atas apa dia nak? Dua kita dah kat mana macam, macam tentang diri dia ke? Ya wazir tu hanya akan tahu kalau dia cerita. Wa astaziru an bi umuri la Dan dia simpan khas daripada wazir berkenaan, ber ber berkara-perkara yang dia tak jengukkan kepada Penteri pe tersebut sedikit pun daripadanya So, maksud dia kalau macam mana dekat sekalipun orang tu rasa dengan Allah masih lagi tidak mencukupi Cuma kita al Allah Ta'ala berikan kita Rasul untuk kita belajar Rasul tu diberikan pengetahuan yang cukup untuk mengajarkan kita ha, pada kadar apa yang sepatutnya ha, Kalau kita ni nak, nak perasan Kononnya kita dapat dekat pada, kepada Allah Ta'ala, lebih daripada orang lain, maka kita gagal. Balik pada asal, kerana kita ni cuma buat apa yang patut dibuat saja. Padahal kita memang satu perkara yang perbandingan ni, yang tak dapat kita nak buat, uh, betul adalah kerana Allah Ta'ala ni diimani dengan khayyid. Kita takut Allah Ta'ala pun dengan khayyid. Kita takut sebut dalam Al-Quran, Surah Al-Mulk, Al-Ladhi na'khshawna Rabbahum bila khayyid. Kan? Inna la'khshawna Rabbahum bila khayyid, maksudnya orang yang takutkan mereka dengan khayyid. Nasrul Nasrullah Yassin mengatakan Innamatun dirmatam ad-dikrah Engkau hai Muhammad Innamatun dirmatam ad-dikrah Engkau hanya ingatkan siapa ikut peringatan Wa khasyirrahman Nabi Loh Baib Dan takutkan Tuhan penyayang dengan baik Dia tak boleh datang dengan Kita panggil apa Koron-koron uh, kita rasa sendiri tak ada so, sebab, sebab tu ada ni Rasul Bukan jika tidak semua orang akan kata dia macam-macam Orang gila pun kata dekat dengan Tuhan bahkan, bahkan khayalan manusia ni Kita panggil apa uh, Sangat dahsyat bila dia mainkan oleh syaitan Syaitan boleh mainkan. Kita tak boleh nak bezakan ni antara bisikan ilahi dengan bisikan korim kita yang syaitan, yang jin. Kita tak boleh bezakan. Sebab tu jangan percaya suara hati kita. Kita razikir banyak. lah suara hati ni betul. Bahawa sebutlah ilah Allah seribu kali. Takkan salah. Itu itu paling silap. Itu paling gagal masalah dia. Sebab rasa diri tu lebih. Habis syaitan lah. Kalau kita rasa kita yang tak betul, rasa tak betul lagi Macam Abu macam Bakar Siddiq dan al Al-Anhu Bila mana dia minta kepada Nabi SAW Dia siapa Abu Bakar Siddiq? Dia manusia paling Mulia lepas para Ambiak Tak ada siapa boleh kata Tok Guru dia Syekh dia Ustaz yang dia ada dan sebagainya Atau wali-wali yang dia agung dan dia mulia kan Lebih mulia banyak Abu Bakar Siddiq dan al Tak ada siapa boleh cakap Bukan dia cakap Tok Guru saya Habib ini lebih baik daripada wakar. Try juga. Try juga. Something yang takkan boleh siapa-siapa buat. Tapi Abu Bakar sedih bila dia minta penabi kan untuk ajarkan dia doa. Untuk dia doa dan solat. Abu Ta'ala, uh, penabi Nabi SAW ajarkan dia, Surah kata Allahumma inni zanfnafsidna'zulman kafira. Wahai Tuhan ku, aku telah anairi aku dengan dosa yang banyak. Farfir li fa'ina walai furuzunu ba'illa'ant kan boleh kan, mampu ke lakukan tak kan, siapa ampunkan aku kecuali engkau uh, uh, ada ada tak kan ah tak nak lepas skip nafas dulu tajen Alafad e bunyi Allah makin yang zatuna firman kasira ya Allah aku telah anaknya diraku yang kasik anaknya yang banyak ni aku dosa dosa yang banyak wa lafirudunu illa anta uh, maka kita ampunkan dosa kecilin kau waqfirli makfiratamin ma indik ampunkanlah aku dengan keampunan dari sisimu warhamni inna ka anta rokafulhim dan belas kasihanlah kepada ku ni kau, kau maaf lagi maha penyayang so jadi awak aku punya tahap kan tahap awak yang mana kita panggil apa, yang manusia paling mulia pun ketika mana, ketika mana dia minta Nabi ajar kepada dia doa yang terdiamal dalam solat, Nabi bagi kepada dia untuk minta ampun itu kadar dia, tapi macam mana boleh ada orang zaman kita sekarang rasakan dia sampai pada tahap tinggi dia pula mencapai makrifat dan sebagainya Abu Bakar sendiri diajar oleh Nabi untuk minta ampun tak ada pula Abu Bakar lepas tu toleh kiri toleh kanan, Engkau tahu ke siapa, tak ada jadi okay, ini kena faham kat sini yang, yang banyak orang lupa. Ya. Yeah? walaupun kita panggil orang manusia tu boleh dikatakan dekat macam ni sikit pun takkan dia boleh mengetang ni yang Allah Taala, ke cerita apa yang, uh, yang raj macam ni, raja tadi apa raja tu bagi tahu je. Apa raja tak bagi tahu tak dia takkan tahu. Macam tu dekat Nabi SAW apa, Dan juga pa, pa, apa, para negara apa malaikat dan sebagainya. Apa yang Allah Taala nak buka kau tak taklah buka. Apa orang ta tak nak buka takkan boleh dibuka. Takkan siapa boleh buka. Yang yeah, pelik yang sama -sama sekarang ni banyak orang rasa diri dia sampai tahap yang boleh mendekati diri kepada Allah Taala mengatasii hattan nabi sallallahu Ini masalah. Maka dia kata fakada diapa faham. Fakada diapa faham? Ala an ala misal. Maka dia kata maka dengan perkara itu dia kata itu maka fahamlah di atas contoh ini. Tafawutul uh, khalqi uh, fi al qurbi min min hadratil ilahiyah. Berbeza-bezanya ciptaan makhluk Allah Taala ni pada mendekat diri kepada kehadiran ilahi fal'atabatul lati hiya akhirul meydani mauqifu jami' al-awam dia kata maka gerbang yang ia adalah akhir kepada kawasan uh, halaman istana tu dia adalah tempat berdiri kesemua orang awam dia kata umara duhum la sabila lahum ila uh, dia kata wa uh, dia, dia dia tempat berdiri dan juga tempat kembali mereka la sabila lahum ila tiada jalan untuk mereka kepada melampauinya Melampaui jalan tersebut فَإِنْ جَوَزُوا, فَإِنْ جَوَزُوا, Kalau mereka melepasi, akan batasan mereka wa Mereka, mereka diwajibkan di, akan kena uh, herdekkan juga, dimarahi Mereka, mereka di, akan dikenakan keteguran Kalau mereka melepasi Tapi balik pada asal, benda ni uh, Bukan manusia ni Atas keupayaan dia sendiri Kalau taklah nak dia dekat, atau taklah panggil dia dekat Orang yang yang duduk di, kalau kita paham betul tu kat sini Kalau misalnya diberikan oleh Imam Wazali Then orang paling jauh mana sekalipun boleh dipanggil ke depan Mengatasi semua sekali orang yang kononnya menteri ha, Faham tak? Orang yang konon dekat dengan Dengan raja Orang yang bukan orang dekat boleh masuk ke dalam Kalau dipanggil ha, Bukan kerja kita untuk menghalang kekenaan Bukan kita kata macam saya, awak tak duduk dengan saya Awak tak tahu takkan jadi balik kalau macam duduk dengan saya awak persenggan apa? Kenapa kita perasaan oh orang ke jadi wali dengan kita? Sedangkan Allah Subhanahuwataala tidak pernah meletakkan syarat berkenaan bagi syarat Allah Taala kepada kita hanyalah dua. Kan? Itu uh, al-ladhin uh, apa uh, berkenaan dengan iman dan juga takwa. Orang yang beriman dan bertakwa. Fa'ala in auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum Ketahuilah bahawa wali-wali Allah, Orang Quran dengan Allah Taala ni adalah orang-orang yang tak ada ketakutan kat ke mereka mereka tak, akan bersedih. Tak ada ketakutan ke yeah? uh, yang binatang antara mereka eh apa keadaan benda mereka kan harapi dan mereka akan bersedih dan apa benda yang mereka terlepas. Kan dapat di orang, orang tak lebih mereka lebih baik daripada apa mereka terlepas. Sebab so, orang nak nyatakan al-ladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang beriman dan mereka bertakwa. So, jadi Allah Taala dah letak guideline dia. Bukan nak kami ikut kumpulan tertentu untuk jadi apa belajar ilmu apa ilmu kalam sebagainya nak awak jadi kenal Tuhan dengan sebenarnya kenal tak ada pun. Bahkan ini, ini kesilapan yang berlaku Manusia fikirkan bahawa dia punya uh, Ilmu kata keupayaan ini Itu yang menyebabkan Tak lah banyak je orang berilmu Tapi tak sampai Banyak je orang mengaku marifat tapi tertipu Sebab tu banyak orang yang uh, Ikut kumpulan tarikat dan sebagainya Berakhir dengan jadi jadi apa, Jadi sesat Yang jadi mengaku Nabi pun ada Mengaku Tuhan pun ada Semua sekali Punca sebab ada uh, rasakan diri dia Dia rasa perasaan tersebut so, Dia tak rasa pun dia silap Tak rasa dia salah kita ukur apa bending dia rasa dengan apa yang nabi ajar maka dia hanyut hanyut hanyut dan terus hanyut okey wa amal arifuna. Ada pun orang yang arif pula dia kata faqad jawazul atabata mereka telah melepasi akan lidai pintu apabila pintu gerbang ya wa wansarahu fil maidan dan mereka bersesia-siarlah ha uh, ber, ber, ber, ber, ber, ber, datang dan pergi pada hak laman walahu jaulanu uh, ala hududi mukhtali ala hududi mukhtalifatin di koribul baadi dan mereka ada pusingan-pusingan pada batasan yang berbagai-bagai pada dekat dan jauh watafautu ma bainahum katsir dan perbezaan antara satu dengan yang lain mereka ni adalah banyak wa ishtaraku fi mujawazatil atabah sekalipun mereka berkongsi dalam melepasi Bidai pintu apa begitu gerbang tapi mereka semua Kerudukan mereka tak serupa dia kata qotaqadamu alal awam amah mahbusin alal dan sekalipun mereka apa apa mara mengatasi orang awam yang terkurung pada pintu. Tapi mereka sebenarnya tidaklah apa? Tidaklah apa kita panggil apa apa, apa sama rata. Kemudian wa'amal haziratul quds fi sadril meydan. Adapun uh, kawasan alaman apa yang apa yang pavet suci. Masa banyak raja lagi katanya tempat dia lah mulia dan sebagainya kan. Okey. Jadi dia kata tempat yang yang dalam pula fi sadril meydan uh, pada pada awal uh, bahagian depan Halaman tu, fahyaklah min ayatohaha aku dah mula ajarin, maknanya lebih tinggi daripada dapat dipijak oleh kekati orang yang ajar. Warfau wa min ayat yang tada ilayah apa soru bahkan lebih tinggi daripada untuk menjangkau kepadanya pandangan orang mandang. Beliau lah yang lahir la la mahu. Dzalikal jannah birafiq syiru natabil illa uh, gad min minaddhshati walhairati uh, tarafhi. Fanqalab ba ilahiil basaroh asyan wahwa hasir. Dia bahkan tidak uh, berkedip Yang melihat kepada bahagian berkenaan yang tinggi tu uh, Tak kira kecil atau besar, tua atau muda Malaikan akan tunduk Daripada terkejutnya atau kehairanannya Terhadap apa, apa yang dilihat oleh hujung mata dia laku, Terbalik pada dia semula Pandangan berkenaan Khorasian dalam keadaan hina Yang akan lemah Wahwah hasir Dia tak mampu Dia, dia tak ada ke, keupayaan makin, makin lemah dan makin rasa diri tu kerdil ketika kali tengok dia kena rasa kedil diri dia maka fa hada maajibul ami ayuqmina bihi jumlatan wa illam yuhi bihi tafsilan maka inilah yang wajib ke atas orang awam untuk beriman dengannya secara keseluruhan dan dan sekalipun dia tidak meliputi dengannya secara terperinci saya so, basic dia dia kena tahu bahawa apa yang asal apa yang tersembunyi pada dia tak sembunyi pada nabi SAW apa dia tak faham nabi bukan tak faham akan Kedep presiden tau macam tu. Masalah so, basic dia kepada tajuk asal itu pasal kita kata apa datang apa hadis, hadis atau ayat berkenaan dengan sifat. Yang bagi pada sebagian orang benda ini adalah perkara yang rumit. Sedangkan pada kita pada kita tengok pada para sahabat mereka tak bincang pun. Tak bincang pun. Sebab itu kena ingat jawapan Imam Ahmad. Dan bil Imam Ahmad bin Hambal dia jawab. Yang dia ini menghentikan fitnah Quran makhluk. Dia kata kepada pegawai dulu kepada apa apa raja wafat pun. Okay. dia uh, tiga raja daripada apa mu'tazilah uh, sebenarnya apa yang yang apa menguasai ketika tu dan dia kena kurung selama tiga generasi berkenaan mu'tasim fasik dengan tak tiga tiga tiga orang mutasib wasib Dengan nabida okey ah dia dia di sini dia tiga eh mutasib wasib bin sebenarnya apa ni ha, dia pasal pasal dengan wasib nah okey ya amutawakkil nah Al-Mutawakil Al-Muqtasim Wasik Jadi okay. bila time zaman kepada wasik ni uh, Imam Ahmad bin Hanbal sebut Dia sangat simple Bila tajuk kes dia bila geng-geng tu Bincang Quran makhluk Imam Ahmad bin Hanbal tanya, kan? dia, tanya dia kata Muhammad Ahmad boleh tanya soalan apa Dia nak tanya Imam Ahmad bin Hanbal tanya Dia kata benda kau cakap ni Nabi tahu tak? Sahabat tahu tak? Mula dia kata tak tahu So, pasal Memang Nabi tak pernah sebut Sebut so, interin nak masukkan dalam dalam dalam idea pemikiran kalau nabi tak pernah ajar. So dia mula dia kata nabi tak sebut. So dia Imam Ahmad kata jadi kau cakap benda ni nabi tak tahulah. Gole tahu ni dia nabilah. Aduh tadi balik dia kata tak ada. Ai kata dia kata nabi nabi apa nabi nabi nabi tahu. <laughs> nabi dia kata nabi tahu Muhammad kata nabi ajar tak. Kalau nabi tahu benda ni nabi ajar tak. Nabi ajar tak kata inilah hak iktikad kita. Ada nabi ajar? Tak ada. So kalau nabi tak kalau tahu tak ajak, yang kau ajak apa apa? Tak luaskan untuk kau, apa luas untuk mereka Mana luas untuk para sahabat untuk diam Sampai situ, kenapa kau datang pada Memperincikan sampai kata Quran makhluk Sampai Al-Wafiq ketika tu dari, keluar daripada diwan tu Dia rasa dia, dia terfikir kan? Apa salah tak luas untuk aku, apa luas untuk mereka Mana kalau para sahabat dengan Nabi tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak ajak, aku ajak kenapa? Kenapa aku nak paksa orang untuk percaya? dan di situlah berhentinya fitnah uh, quran makhluk. Uh, bukannya gagal. Saya tengok ahli geng yang sesat ni kata Imam Ahmad bin Hanbal gagal. Tak pernah gagal. Cuma nak kefahami itu macam kita kata mereka tak pernah pun gagal, tak pernah ada masalah pun ayat-ayat berkenaan ayat mutasyabihat ni pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in tabi'in tabi tak pernah masalah pun. Tidak, pun dia, tidak ada mereka rasa masalah. Bagi mereka benda berkenaan adalah apa yang orang tak cakap adalah benar. Okey baik. Dia kata ah uh, Uh, fa hadama yajib al ami ayu minahu ayu minahu bihi jumlatan wa illa yuhid bihi tafsila maka inna wajib kata orang awam untuk beriman ini secara keseluruhan sekalipun dia tak meliputi dengan ini secara terperinci uh, fa hadih maka inlah al wazifahus sabaatu wazifah yang 7 wazifah yang 7 yang kita ulang kita refresh boleh ya eh? tugasan yang 7 bila kita berhadapan dengan apa dengan dengan berkata dengan dengan apa uh, asma' dan sifat atau nama-nama apa ayat-ayat atau hadis hadis yang berkaitan dengan asma' dan sifat maka kita sepatutnya dia kata, uh, pertama uh, apa uh, dia kata sekejap, eh uh. okey dia kata pertama kena taklid uh, kita ni balik uh, ingat balik eh. takdis, maksud dia mensucikan Allah taala daripada keserupaan dengan makhluk Okay. kena Memang kena ada idea dia Bila kita dengar, kita tahu takkan akan serupa dengan makhluk Tak ada bandingan So Allah Ta tak ada bandingan untuk disamakan dengan makhluk Kita faham kalimah, tapi tak tahu cara Itu asas pertama kita pegang dulu Kita maklumkan berkali-kali Perkenaan dengan bila kita kata Kita ni ahli sunnah dan wal-jamaah Kita sebenarnya hanya percaya apa Kita kita menyucikan Allah Ta'ala Atau menengah apa yang Allah Ta'ala Terima tentang dirinya dan kita percaya Tapi tanpa sebarang penyerupaan kan tanpa serupai dengan apa-apa tak boleh kemudian bila kita tanzih apa kita kita kita kita kita tak kita, kita, kita apa kita, kita kita kita iman kan dengan tanpa takwil dan kemudian kita tanzih pula tanpa taktil kalau kita tanzih kepada tuhan kepada sifat makhluk tak ada kita buang kalimah-kalimah tadi kerana suka hati kita boleh kita kata kalau macam ni Allah Taala macam makhluk patut buang macam melihat macam golongan Jahmiyah Kepulauan Jahmiah sebenarnya mereka adalah antara yang mula kata, mengatakan Allah Ta'ala tak ada bertempat. Alasan dia kerana kalau bertempat makhluk. Sedangkan kita faham kalimah, kita faham ayat yang datang daripada Quran ataupun sunnah yang tentang sifat Allah Ta'ala. So bagi diri kita boleh dengar je, kita takdiskan terus. Maksudnya tak ada serupa dengan makhluk. Maksudnya Allah Ta'ala kata tak ada mata, ada mata ke bukan? Tapi tak tak, tak serupa dengan makhluk. Tak ada keserupaan dengan makhluk. Tak boleh kita kata tak ada. Sebab pasal banyak timbul Muqtazilah punya fahaman ni uh, Sudut dia Tungguan jahmiah ke Sudut dia adalah mereka menafikan Allah Ta'ala daripada Keadaan makhluk kononnya untuk Menyucikan Allah Ta Tapi last sekali dia buang habis benda Allah Firman tentang dirinya Tak boleh macam tu Siapa kita untuk mengatakan lebih baik dari Allah katakan So kita kata takdis kan? Kemudian lepas takdis kita tasdik Percaya je Kita percaya lah Kita tak nak percaya pula Kau dah berita terdatang di Nabi Daripada Allah Ta'ala firmankan kan? Kita nak kata bukan bersuap apa macam itu kadang-kadang saya perhatikan ah uh, pada sudutlah uh, memang kata pedung kata sebut berkenaan kumpulan ahli kalam ni bila dia sebut tentang uh, tentang apa contoh macam sungai sungai syurga uh, sungai daripada madu sungai daripada susu sungai daripada arak sungai daripada air putih yang tak, tak akan berubah so, jadi dia orang apa faham kita kita macam mana macam itulah macam tu lah, macam tu lah. Uh, so dia dia gaibi kan macam malaikat ada sayap ya macamlah macam itulah dia dim paham kalimah tak perlu tapi tak boleh nak bayangkan Memang kita paham kalimah siapa tak paham saya benda yang sama bila Allah kata as-samiul basir kan Allah tak kata laisa kami lihi syai wa huwa as basir dia mendengar melihat dia kita tak boleh kata tidak jadi kita nak nafikan pula baru kita kita beriman untuk beramal macam kita terangkan berkali-kali kita beriman Allah taala mendengar Allah taala melihat supaya kita boleh jaga apa perangai kita ataupun kita punya apa kita punya ee uh, tingkah laku agar tak kena kepada kemurkaan Allah Taala. semua sekali Allah Taala rekodkan, salin. So kenapa kita nak kena buang kan? Okay, kata, Jadi kena, kena kena kena percaya. Kemudian ketiga, yang terok dengan kelemahan. Kita kena setuju dengan kelemahan tak boleh kita meliputi dengan Allah Taala punya punya, punya punya punya punya gambaran berikan tentang dirinya tentang diri-Nya kita tak boleh meliputi apa-apa daripada itu. kemudian keempat uh, diam diam daripada apa? daripada daripada daripada daripada daripada apa daripada, daripada berkata-kata. Cuba nak tak tafsirkan ke sekali kita stop kan situ. Kemudian kita uh, kita berhenti. Ha uh, ini kata kaf. berhenti daripada uh, memikirkan. Kemudian imsak daripada apa daripada yang kita panggil apa uh, a cari atau bertanya. -tanya. Kemudian terakhir ketujuh adalah yang uh, kita bincangkan tak berhenti tadi itu berkenaan dengan uh, menyerahkan kepada ahli ma'rifah. Tapi ada maklifat yang kita nak kena letakkan faham Yang pertama adalah para sahabat Semua para sahabat, para ambillah So tak ada siapa yang orang tu kata ambil angkat wali daripada hadhram maut ke, wali daripada Mesir ke, Syria ke Mengatasi para sahabat So whoever buat macam tu dia gagal So macam mana kita boleh kata wali tadi lebih baik Bagus berbanding para sahabat sebab Allah Ta'ala suruh kita ikut para sahabat Terutama as'adikun al-awwalun Allah Ta'ala suruh kita ikut siapa siapa orang hadhram maut ke Orang daripada yaman ke dari Mekah ke Madinah kata orang tak usah sibuk ikut sesiapa di situ. Awak usah suruh, suruh ikut kumpulan manusia yang tertentu. Sebab so sekali kalau kita nak, nak tahu Islam yang sebenar, nak tahu cara mengenai Tuhan yang sebenar, mesti tengok kepada para sahabat. Itu yang betul dia. bukannya kita apa kita, kita kita apa kita apa lari kepada kaidah-kaidah lain. Sebab tu Luton al-Zaidan rahimahullah dia sebutkan tentang perkara ni. Ni kata mak pelik kan, dia manusia ni belajar Nas Quran dan Hadis dia ambil ilmu kalam untuk faham Quran dan Hadis. Dia, dia tak dapat dia kata tak dapat faham kenapa? Dekat ilmu kalam ni bukan daripada surah Quran, bukan daripada sunah. Kenapa nak ambil untuk kaum Quran dan sunah? Kenapa? Kenapa nak jadi nak ambil apa? Cara pemikiran logik yang disusun oleh Aristotle untuk jadikan alasan pemahaman dali? Kenapa? Ini ha, ni salah faham eh yang kita sering berlaku. So, jadi enam enam perkara dekat yang kita kata disebut ahli makrifat maksud dia balik kepada Rasulullah sendiri pedah pada para sahabat. Kemudian siapa ikut para sahabat dengan baik. Bukan ikut diri masing-masing, bukan ikut apa apa apa orang-orang yang sesat. Macam ada seorang tu. Ismail Kasim apa, -apa namanya ni. Dia dia pergi apa cakap, kata, para sahabat adalah munafik dia tu. <laughs> dia tak munafik ke? <laughs> dia. Dia lagi teruk munafik dia ya? tapi peliknya dia terlambat. -se dia bantai para sahabat. Ha, ini ini antara kegagalan yang berlaku di manusia ni tak perhatikan betul. -betul tak tengok tentang Kedudukan diri dia, dia rasakan dia bagus sangat, sebab dia lupa sebenarnya ada para sahabat Nabi untuk dudukan kita. Macam, macam sekarang ni lah, kes COVID-19 dan sebagainya kan. Sebenarnya kisah ni, para sahabat Nabi dah dah tangani. Dan saya tak faham kenapa orang tak ikut. Tapi para sahabat sendiri dah tangani. So, ketika berlaku tahun ke-17 atau ke-18 hijrah, uh, berlaku wab COVID, uh, apa, wabak penyakit. Wabak penyakit. Hari tu kan kematian tahun lepaskan seorang dua orang. Hari ni, 98 orang. Ha, jadi mungkin tak timbul beratus nanti, barulah mungkin percaya. Sebab so, lepas orang kata, orang tipu. Orang kata tipu kan? Semuanya orang kata tipu lah, tak betul lah ini, semua ni sekian-sekian dan sebagainya. Tuan faham tak? Orang kerja yang frontliner tu, yang nak kena pakai suit ber berlapis-lapis tu. Kalau benda ni tipu, diorang sibuk buat apa? Kau tak? doang beratus ratus beribu ribu orang sibuk nak berkawal, nak berjaga, nak nak nak, nak nak nak rawat orang. Kalau nak tunjuk perasaan, dia orang tunjuk perasaan dulu. Kalau ada penipuan, dia orang nampak dulu Dia orang letih penat nak nak menjaga orang. Pakai baju dengan suit dan sebagainya. Datang kita leh, lah, ini macam semua saja. <laughs> Saya tak tahu kenapa. Eh, banyak macam-macam berlaku. Tapi jadi sekarang ni disebut beratus-ratus orang mati dalam sehari. So kita mungkin nak tunggu jadi macam tu percaya kot. Ah, ha, lah, tunggu sikit lagi. Okay. Hari ni sempur lapan. Mungkin dia sempur lapan. Tiga digit. Ha, baru mungkin percaya. Wallahualamkan. Pasal ni banyak orang. Masih lagi duk waskan Orang. Kata benda ni hanya flu dan sebagainya. So jadi para sahabat Nabi dah ada petunjuk. Kalau kita baca dalam tarikh Tabari. Eh, dalam tarikh Tabari. Bila Imam Tabari. Uh, sebutkan. Dan ibnu Kathir pun nukilkan pada Imam Tabari. Berkenaan dengan tahun ke-17 atau ke-18 hijrah. Bila mana berlaku. Tahun amwas. Di Syria. Di, di Syam. Isyam eh, nama tu sebut tu, Ketika berlaku, atas orang berkenaan, wabak perkenaan, eh. orang mati dengan ramai. Omar menukhattab dalam lalu, dia punya bimbang kematian Abu Baidah, dia tulis surat surah Abu Baidah keluar. Abu Baidah tak nak keluar. Tapi cuma beza dia cara menangani, kata. Okay, Abu Baidah menjalani dia punya fahaman, dia kata penyakit, dia bangun berkutubah depan orang ramai. Dia kata, sebenarnya penyakit ini adalah rahmat Tuhan terhadap, terhadap Allah Ta'ala kepada kalian. Ini ada rahmat Allah tal kat atas kalian. Dan dia ada doa Nabi kalian. Nabi pernah doakan berkenaan orang mati. baru penyakit ni akan mati. Kena tahun akan mati syahid. Dan dia ada doa sebab Nabi sebutkan. Betul tu dia kata, dan ia adalah kematian untuk orang soleh sebelum kalian. Dan aku berdoa kepada Allah Ta'ala agar jadikan aku satu habuan daripada ni. Dia doa, minta supaya kena. Dia abu dan menjarah. Ini penilian dia. Dia angkat tangan kan, doa. Okay. Jadi, mati. Bila dia mati muazin jabatan naik. Saya tak boleh orang tak boleh tak ada pemimpin. Clinton kena ada. Selagi ada pemimpin ada dia apa apa apa apa uh, muazin naik. Dia pun uh, berucap sebiji macam mana ucapan uh, Abu Badar al-Jarrah. Dia kata sungai penyakit ini dia kata adalah rahmat Tuhan kamu ke atas kamu dan juga uh, dia adalah uh, doa Nabi kamu dan dia adalah uh, dia, dia adalah kemartian orang soleh sebelum kamu. Dan aku berdoa agar diberikan keluarga Muaz satu habuan daripadanya. Maka anak dia, Abdul Rahman, kena dan sakit, mati. Kemudian doa pula untuk diri dia, minta mati juga. Kemudian datang Amrul bin As, take over untuk uruskan. Jadi dia datang-datang tu, Amrul bin As datang, dia ucap depan orang ramai. Dia kata semuanya penyakit ini menyala, merebak macam merebaknya api. Maka lari lah Kamu semua pergi berkubur dekat atas bukit-bukit. Dia suruh orang ramai berpecah, jangan berkumpul sekali. Jangan berkumpul sekali. Pergi lari, lari atas bukit. Lari, lari, lari. Dia kata Zoh. Lalu bila dia suruh orang ramai berpecah-pecah, dan bila berpecah orang ramai duduk atas bukit, solat akan tak dijalankan secara berjemaah lah. Dia berjemaah dekat masjid, dekat atas bukit, mana jemaah? Siapa? Semua orang asiasing diri. Jadi so, bila dia bagi saranan macam tu, jadi kata, penyakit ni menyala macam menyalaan api. So, ada di kalangan orang ramai tu. Satu riwayat kata Abu Wasik atau Abu Wa'il. Abu Wa'il Al-Huzali. Bangun. Dia kata, kagab tak? Engkau berbohong. Engkau berbohong. Dia kata, aku dahulu menemat berdampingan dengan Nabi SAW. Aku jadi sahabat Nabi, ketika kau lebih hina banding kedai aku ni. Dia buat kedaian. Ni nak hina kau ketika tu, kafir lagi. Aku dah kawan Nabi. Aku dah duduk dengan Nabi SAW. Jadi Amrul bin As tak jawab. Amr As kata, aku takkan jawab balik pada kau, ha, dan aku takkan demi Allah aku takkan ajarkan hukuman dekat tahan kau. Maka dia bagi salah, dan keluar. Dia keluar orang itu keluar. Tapi bertebaran. Dan dari situlah berhentinya wabak penyakit ni sebenarnya. Saudara so, asingkan diri daripada semua tempat. Macam tu Ibn Hajar Asqalani bercerita. Semua kisah ni dah ada pengajaran. Tapi tak ada orang nak ambil tindakan. Macam tadi, kes, macam nak kenal Tuhan pun, para sahabat Nabi lebih utama untuk kita tengok berbanding orang lain. Kenapa nak tengok orang ni, orang tu? Syekh ini syekh itu. Kenapa tak tengok para sahabat? Dia oranglah orang pertama belajar dengan Nabi SAW berkenaan mengenal men men men Allah Ta'ala. So, kenapa kita pergi, pergi cari jalan yang lain? Sebab tu, saya tak faham. Sebab kita dah nampak dah, bahawa para sahabat Nabi SAW adalah orang yang Paling layak untuk dijadikan sebagai tauladan kita dalam masalah penyelesaian masalah dunia dan juga masalah akhirat. Ha, bukannya kita orang menteri terterjam mandai-mandai kan. Kalau ada orang tu kata kan, dia kata, apa, apa, Nabi dah hajar soalan. Kepala para sahabat tak beramal ke? Ketika orang orang kena COVID, diorang kena wabak penyakit tu ke? Tahun Amwas tu, diorang tak beramal saudara dengan madu ke? Jangan kita sangka kita pandai benda para sahabat. Ha, itu, itu gagal sikit tu sebenarnya merasakan diri kita lebih pandai dari para sahabat ni adalah pun yang salah. Mustahil para sahabat tak tahu. Takkan dong tak tahu kita tahu, kita tahu lebih. Ha, ini ni dia jaga-jaga sikit. Sebab orang dah pernah kena. Dan orang pernah kena. Sebab tu kalau kita kita punya apa apa, apa, apa saranan atau ataupun apa panggil apa idea tadi, ukur balik dengan para sahabat sebelum kita nak berkata atau apa. -apa. Okey. Maka dia kata inilah fahabihi alwazifatus sabatu. Maka inilah tugasan-tugasan yang tujuh yang wajib ke atas orang ala, ala awam al-khalki kata orang awam sekalian makhluk fi hadhi fi al-akhbar ada khabar-khabar ni mana yang, yang datang tentang Allah Taala turun banyak seperti pada akhir malam dan tentang tangan Allah Taala ke tamata mana datang dari-dari tadi pada orang awam tadi orang awam takdis dengan menyerupakan dengan Allah Taala dengan makhluk kemudian ada dia kena dia kena dia ada kena, kena dia kena apa dia kena ada apa uh, per, apa percaya tasdik Iman. Apa Nabi katakan itu adalah benar. Kemudian dia kena ada ikiraf dengan kelemahan. Dia tahu bahawa apa dia tak akan sampai kepada pengetahuan tadi. Tanpa panduan dari Nabi SAW. Dan pasal itu, itu pasal akal dia akan terbatas. Sebab benda berkait dengan Allah Ta'ala. Dan orang ta'ala tak ada contoh untuk dibandingkan. Kemudian yang seterusnya dia diam. Dia tak tanya mengenai pengertian dia. Dia diam. Dan tak memperdalam kebincangan dalamnya. Kemudian dia menahan diri daripada apa daripada uh, mengubah-ubah kalimah tadi takwil tafsir dan sebagainya stop dia kata yang yang, yang keenam uh, dia dia tahan diri dia daripada mencicik dia tu berfikir uh, kemudian uh, yang terakhir sekali menyerah kepada kepada kepada uh, orang yang punya ilmu pengetahuan dia, dia sepatutnya macam tu keadaan dia okey dia kata dia kata uh, dia kata uh, uh, yang kau tanya mengenai dia wahiyah hakikatul hadis as Dan dia adalah hakikat mazhab salafus soleh -salaf. sebab tu para sahabat nabi tak bincang balik pada asal mereka tak bincang dan kalau kita jelaskan sekarang pun kita nak hentikan orang daripada bincang ataupun cuba untuk memasukkan kaedah ilmu kalam dalam pembahasan berkenaan dengan uh, apa khabar-khabar yang berkaitan dengan Allah Subhanahuwataala uh, asma sifat Allah taala okey atau zat Allah taala wal an panastaghilu biiqamati ad ala anna al-haqqahu madhabus salaf begitu sekarang pula kita akan sebutkan. kita akan mula sebutkan dengan menegakkan dalil ke atas bahawa yang benar ialah mazhab salaf. Salafus soleh bagi mazhab lain betul. Bukan ahli kalam, bukan asy'ariyah, bukan Maturidiyah, bukan semua sekali. Yang betulnya adalah mazhab salafus soleh yang tidak ada kaitan dengan orang berikutnya. Yang orang berikutnya datang kemudian bukannya mereka salafus soleh. Salaf ni mesti sebut salaf first thing first apa para sahabat para tabi'in tabi'in tabi saustu. tu ha, kita tengok dekat situ. Pasal itulah kumpulan yang Nabi kata khairul qurun qarni, so generasi-generasi aku. Kemudian ladin orang lepas mereka, kemudian ladin orang lepas mereka. Ha, ini yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam filisabdakan. Sebab tu kita melihat kepada mereka itu adalah benda yang sangat penting. Ha, macam kita sebutlah kes Covid tadi kan. Tadi saya kita orang ada dengan kawan saya kan ada, ada perbincangan tajuk ni. Lepas saya ada 3 4 orang kawan-kawan ni, dia apa dia diorang apa tengah tengah sibuk membahaskan uh, berkenaan dengan kenapa tak digunakan apa persaudarah Madu sebagainya cuma bila kita check balik dengan, dengan apa tajuk para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka pernah kena perkara berkenaan dan cara penyelesaian yang diberikan oleh oleh para sahabat adalah mereka masing-masing masalah perawatan diri itu tadi sebut ah uh, diorang tak ada tak ada ijtihad pada ketika tu diorang tak takkanlah diorang tak tahu kan kena Nabi bersabda depan mereka okey nah, tapi kita insya-Allah jadi saya saya nak kena sambung perbincangan kawan-kawan cuma ini kena faham eh? Baik. Wallahu aalam. Okey. Nanti insyaAllah kita akan masuk Ke debat kedua. Okey, Iqamatul Burhan menegakkan bukti ala annal haqqo mazhabus salaf. kata bahawa yang sebenarnya adalah mazhabus salafus saleh. Itulah yang betul. Okey. Baik. Ah uh, ada sikit lentak. Uh, sangkut kejap uh, Minta maaf. Tak kenapa entah. Tapi saya masalah tadi masa saya cuba untuk apa? Untuk untuk, uh, buat macam ni lah ni, pasal kita nak baca kitab Kalau saya buat uh, style apa yang biasa Muka saya je ada, kalau Facebook tu Dia buat macam ni, saya dapat uh, letak muka saya dan letak kitab sebelah Kita boleh baca sekali Sebab sebelumnya kita baca kitab Arab lah Kadang-kadang orang kita ni kan, dia apa, ada yang apa nak, nak belajar, dia patut tahu bahawa cara belajar betul, kita baca kitab asal, teks asal tu kita baca Baru kita nampak sebenar pengarang tu nak apa jika kita baca buku karangan orang lain apa pun sastera Melayu, pen terjemah kadang, kadang akan tukar kalimah-kalimah uh, berdasar kepada apa yang sesuai dengan dirasa uh, sebab tu saya saya secara pribadi saya lebih suka ah uh, untuk untuk uh, letakkan apa macam mana yang kita alukan sekaranglah. Uh, kita baca dengan teks Arab eh. Baik. Ada soalan? Okey. Uh, macam mana setengah ahli makrifat mengklaim Al-Qur'an sebagai kiasan? Okay. Suatu tu kita balik pada asal kebacaan yang apa uh, Dia macam okay. ni Dalam masalah kiasan ni saya je kan? Eh? Kiasan okay. Dia kena tengok adakah dipakai oleh orang Arab Itu ah, masalah dia Memang ada ayat Al-Qur'an yang datang Berkenaan dengan perkara-perkara tentu Dia kiasan lah Sebutan tu berkias atau macam apa Bila, bila orang sebut berkenaan dengan apa uh, jima pertemuhan. Pertemuhan uh, suami apa lelaki wanita eh dan Quran Karim tak disebut sebut perkataan jimak. Buka Al-Quran daripada awal sampai habis, tidak ada kalimah jimak. Mana kata bersih Quran daripada kalimah-kalimah yang tak elok. So sering Quran gunakan kalimah masa ataupun la masa. Sentuh. The word is sentuh. Min ka bi ayyatamasa sebelum mereka bersentuhan balik. Ataupun contoh macam apa? Uh, Dikatakan apa tentang tajuk -tajuk talak kan? Uh, Laisha alik, wa Laisha alik, wa Laisha alikum ali cinahud. Uh, Ida talak tu munisa, amikol enta masuhun. Suratul Baqarah. Uh, okay, Suratul Baqarah ayat yang ke dua tiga enam, eh dua tiga enam, dua tiga enam. Kali kata lah In talak nisa' munisa, amalam tama suhunna. Tidak ada kesalahan kat atas kamu Jika kamu ceraikan wanita Yang selama ni kamu tak menyentuh mereka Ini okay, tajuk ni kalimah masak Bahasa dia, bahasa dasar sentuh Cuma, ha, cuma dekat sini eh, Penggunaan kalimah Sentuh tadi Untuk kiasan kepada persetubuhan Memang orang Arab pakai Ini ha, kena faham tu Memang orang Arab pakai Dia menggunakan kalimah tersebut okay, Dia menggunakan pada kalimah tersebut mem tak ada tak ada masalah kat situ. Dan dan memang kita panggil apa apa, apa perbahasan pun okey, dia tak tanya banyaklah, tak tanya Allah sentuh macam mana, tak cakap. Masa dia di jalan baca macam gitulah. Masa mereka bersentuhan, habis cerita. Ala uh, macam cerita dekat masalah kes yang tadi bila kita sebut tentang masalah apa, zat Allah Taala akan macam -macam sebut tentang tentamata ke, tangan ke. Semua sekali benda berkenaan Allah tak ada sebut tentang diri dia. Kita akan faham kalimah. Tak tahu cara dan setok situlah. Maksudnya, bila kita panjangkan cerita tadi jadi kisah orang kata kiasan sebab kononnya benda ni ah uh, panggil apa kalau kita tak kiaskan nanti orang tak faham. Ha, itu ada ada benda yang kita kita sebut itu pentafsiran, pentakwilan dibuat tu kononnya untuk menambah kefahaman. Ha, tapi sebenarnya itu bertentangan dengan fahaman salaf. Sebab salafus soleh tak buat macam tu. Beliau tak terangkan macam tu. Betul tak jumpa, kita tak jumpa para sahabat Nabi yang keluarkan kata contoh macam tangan tu kekuatan. Tak ada. Tak ada dek Dari, kena daripada para sahabat kalimah macam tu tidak ada para sahabat radallahu anhum menterjemahkan maksud maksud apa maksud, maksud apa tangan tu kepada kekuatan walaupun orang Arab ada guna tapi kita kena tengoklah ya, orang Arab guna sekali pun tengok para sahabat ni pakai tak sebab ada orang Arab pakai tapi para sahabat tak gunakan kalimah tersebut berkenaan contoh macam mereka sendiri, para sahabat sentiasa mengatakan orang di atas tak pernah ada kata orang di mana-mana dia tak kata pun, tak pernah cakap macam tu pun. So basically bila kita sebutkan macam ahli makrifat ni, kadang-kadang dia suka dia kata claim Quran sebagai apa, kiasan ni Kalau kerana dia, dia nak interpret. Dia tak nak, dia tak nak pegang apa yang para sahabat jelaskan. So bila kiasan, so dia boleh masuk apa saja maksud dia suka. Ha, itu itu bukan ahli makrifat sebenarnya. Itu ahli penyesatan. Tak maaf cakap lah kan. Dia menyesatkan, dia cuma nak cari lari lain maksud. Kalau makna tu dah fix, dia tak boleh masuk. Tapi kalau makna tu dia kat longgak. Bukan itu, mungkin maksud lain, mungkin maksud lain. Dia, dia nak pusing untuk masuk dia punya, masuk balik. itu punca kenapa mereka klaim macam tu. Macam baru ni siapa yang apa ada yang apa sihak. Apa, apa, pengasas apa pun bulat-bulat yang AI kan. Yang dia ada apa, satu dialog dengan a um, Ustaz Nunurus. Ning tinggalkanlah. Okey. Tapi dalam perbualan sebut dia berkata, dia kata anak-anak nabi bukan anak nabi. Sebab uh, boleh jadi Uh, anak Nabi tu bukan anak Nabi Sebab mungkin di khadijah bukan anak tanpa Tanpa apa? Tanpa Tanpa uh, apa? Perlu perhubungan dengan Nabi SAW Problem. Dia ada problem sebenarnya Okay. Pasal orang sini kan Kadang-kadang kita, kita kena jumpa dia bagi Ujah Quran juga. Sebab Allah taklah Kata kepada Nabi SAW dalam surah Al-Ahzab Ayat ke-58 Ataupun uh, Ayat ke-58 lah Wahabana adikab Okay, dia ada uh, Ahzab. Ahzab ayat yang ke-5. 9-9. Okay. Awak tak nak dekat dah ayat apa? Boleh dikata tu kan Nabi. Kita dengar. Tak ada apa. Dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-5-9. Ya Ayuhan Nabi. Wahai Nabi. Quli Azwajika. Wabanatika. Wanisa ilmu'minin. Yudnina min minjalabidhin. Hai Nabi. Katakanlah kepada istri-istri engkau. Anak-anak perempuan engkau. Dan juga wanita-wanita orang beriman, hendak mereka labuhkan jilbab kain-kain besar yang ke atas diri mereka tu. itu. sekurang an kurang mereka dikenal mereka takkan diganggu. Kan? So Sebasic kat dia tu Allah Taala kata. Anak dia anak dia. <laughs> kalau saya kalau lah. Habis. Tapi tapi kerana benda macam ni, kerana kita jumpa yang sesat ni kan Ada cuba nak lari, dia tak nak, dia tak nak terima yang zahir Alasan dia kononnya, ini kiasan Mana ada kiasan? Itu kan kita faham kan? Isteri, anak dan juga wanita beriman So, anak-anak perempuan tu anak Nabi lah Buah Banatika Allah telah panggil, dia banat tu anak-anak dia Anak-anak perempuan kau Cakap pada isteri engkau. Kata pada anak-anak perempuan kau Pada wanita untuk orang beriman Itulah tiga level yang ada pada Nabi mana siapa yang siapa yang yang apa yang yang apa yang dipanggil apa isteri dia kemudian anak dia kemudian wanita beriman iman yang lain so kadang-kadang benda ni cara kita kita tengok geng-geng ni saat ni dicuba nak lari jauh you know, daripada daripada daripada zahir geng-geng apa geng -gen apa apa yang tak nak sujud tak nak solat dia kata apa dia kata masjid tu bukan masjid dia nak nafikan israk Miraj, dia kata, masjid ke masjid sebab apa dia kata masjid kembali masjid. masjid ni maksud dia ketundukan kepatuhan kepada Allah Taala sejak itu dia kata, dia kata, dia cuma tu orang satu kumpulan sesat. Uh, dia kata dia kata, um, Saya kata, saya, saya baca kan, uh, Subhan al-ladih asra' bi'abdi laylan minal masjid al-haram ilal masjid al-aksar al-ladi kan na'awlah. Okay. Uh, Sebab masjid yang hanya memperjalankan hambulnya daripada masjid haram ke masjid al-aksar yang kami berkati di sekitar ni. So, dia jumpa dengan sini kan? Dia kata, masjid ke masjid, masjid tu apa? Dia kata, masjid itu ketundukan kepatuhan agama. Sebagai, yang lain. Ha, sebagai ayat surah At-Taubah. Ayat yang ke-31. Eh. Ya. Uh. Dalam okay, surah taubah ayat yang ke-28. Ah ha, 28. Orang yang kena anggut billah dengan syaitanir Ya yuhalladina amanu. Hai hey, orang beriman, innamal musyrikuna najasun. Setiap so, orang musyrik al najis. Fala yakrabul masjidal haram ba'da 'amim hadha. Mungkin mereka dekati masih haram sesudah -se -se -se hari mereka ini bila tahun yang nabi yang datang masuk tu diisytihar kepada orang-orang di minar dan sebagainya tahun depan tak dia datang dah kepada orang musyrik si so, sahaja tengdel dia terjemah cik ikut abang terjemah uh, jangan mereka dekati ke kewajipan-kewajipan agama tu begitu dia, dia, dia, dia sebenarnya permainan dia orang ni memang orang saja lari-lari kan maksud tadi kiasan untuk mereka tak patuhi agama tak patuhi agama. Itu je punca dia. Bukan sebab-sebab kerana Quran tu memang ada kiasan macam tu. Sebab benda tu, macam kita sebut tadi kan, kalau para sahabat tak bincang, kita bincang buat apa? Kalau sahabat tak bincang, kita bincang buat apa? Ini sebenarnya yang kita kata kali kali ikutkan kepada tajuk apa? Tajuk kumpulan orang-orang yang kata, mengaku makrifat ni sebenarnya sesat. Siapa kata dia pandai ilmu makrifat sebenarnya kan? Semua sesat. Tembus mata ke, nampak ke, ke dan sebagainya kan? So, para sahabat Nabi pun tak tahu, takkan orang lagi tahu. Contoh ketika Jibril alaihissalam datang menyerupai seorang lelaki tanya soalan Islam, iman dan ihsan depan Nabi sallallahu alaihi Ada seorang pun tahu lelaki itu siapa? Tak tahu itu Jibril pun. Umar pun tak tahu itu Jibril. Nabi nak bagi tahu pada mereka itu Jibril. soalan. Para sahabat tak kasyaf ke? Takkan orang tu nak kata guru saya lagi kasyaf banding banding Umar. Ataupun dia kata bangin-bangin Abu Hayrah lah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada malam dia jaga pada tamas sedekah. Syaitan datang kacau dia. Buat-buat nak mencuri tamas. Ditangkap wrestling malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Tiga malam ditangkap. Dan dan orang tu datang rupa manusia. Kalau cacat muka senget macam tu mesti oh, dia terkejut siapa. Masa dia muka fizikal elok. Ketika dia menyerupakan diri macam manusia, rupa manusia tapi wawa tak terkejut pun. Tapi bila mengadu pada nabi, nabi kata dia kena datang balik. Ha, cuma lepas hari ketiga pun nabi boleh kata boleh dia. Itu syaitan. Ini pu syaitan. Dia cakap benar pada engkau sebenarnya penipu besar. So kalau kita faham macam tu, takkanlah para sahabat tak kasyaf. Tok guru kita kasyaf. Para sahabat tak tembus mata, tok guru-tok guru kita semua mata. Pelik tak? Kan? Takkan kot. Takkanlah macam tu sekali. Okey, baik. Wallahu aalam. Kita berhenti sini eh. InsyaAllah diri sama kemudian <coughs> kalau apa ada soalan apa benda boleh tujukan kepada apa, admin uh, admin apa atau tauhid eh tauhid ni ada rukun dia kalau kata saya masa saya jawab boleh <tik> wallahu alam wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi rabbil salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh